Озвучено книжкова хмаринки. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування, розділ 25.1 СТАЛЕВИЙ МАШИН. Літній будинок Буманта знаходився в милі від дороги Н5 вгору до Лейклейна. Але тет зупинився менш ніж в одній десятій милі, витріщивши очі сам собі не вірячи. Всюди були горобці. Кожна гілка кожного дерева, кожна скеля, кожна галявина були покриті суцільною масою горобців. Світ, побачений ним, був гротескним, галюцинацією. Це було так, наче частина мена раптом вирішила спертися. Вся дорога перед ним була забита. Забита повністю. Там, де вона мала блищати асфальтом, поперсалися тісно притиснуті один до одного мовчазні горобці. Подекуди тріщав сук під вагою птахів. Іншим звуком у цій майже повній тиші був шум мотора «Фольксвагена». Глушник був майже зламаний, коли Тед тільки починав свій шлях на захід. Тепер, здавалося, він перестав діяти. Мотор гарчав і пирхав, іноді з нього летіли іскри. І цей гуркіт мав би одразу змусити всю цю жахливу зграю птахів злетіти зі своїх місць, але горобці не рухалися. Зграя відсунулася від Теда приблизно на 12 футів, коли він зупинив Volkswagen і перевів його передачу на нейтралку. Було зрозуміло, що між ним та горобцями встановлено демаркаційну лінію, щоправда, невідомо ким і для чого. Ніхто не бачив зграй горобців типу цієї багато років, подумав Тед, ніколи починаючи з кінця минулого століття. Коли винищили поштових голубів, та й то не факт. Це виглядає начебто взято з оповідань Дафне «Дю Мор'є». Горобець злетів униз на капот Вольксвагена і, здавалося, вдивлявся в Теда. Бомонт уловив вилякаючу пристрасну цікавість у маленьких чорних пташиних очах. «Наскільки далеко вони залетіли, – подумав Тед, – до самого дому. Якщо так, то Джордж уже побачив їх, і доведеться заплатити цю диявольську ціну, якщо він її вже не платив. А якщо вони не зайшли настільки далеко, то як я мушу діставатися додому?» Адже вони не просто на дорозі, вони і є ця дорога. Але, звісно, він знав відповідь. Якщо йому треба потрапити додому, то треба їхати ними. Ні. Майже просто гнала його свідомість. Ні, ти не можеш. Його уява намалювала жахливу картину, передсмертні, роздираючи душу писки. І тріск тисяч. Машин, що розчавлюють колесами гороб'ячих тушок. Фонтани крові з-під коліс. Дощ вирваного гороб'ячого пір'я, що обертається перед очима і злітає у повітря під ободами коліс. Але я мушу їхати, промовив тет. Я поїду, бо я маю це зробити. Посмішка, що смикається, спотворила його обличчя, що насправді вражало гримасу страху, майже божевільної концентрації волі й свідомості. У цей момент тет разюче нагадував Джорджа Старка. Тет провів важіль перемикання швидкостей на першу передачу і почав співати свою улюблену Джон Уеслі Хардінг. Вольксваген спершу чхнув, майже захитався, потім видав три гучні хлопки в моторі, а після всієї цієї прелюдії рушив уперед. Горобець полетів з капота, і тет затамував подих, очікуючи, що слідом за ним злетять усі ці птахи. Так, як він вже не раз бачив під час своїх трансів. Гігантська чорна хмара, що піднімається вгору, і шум, як при урагані. Натомість покриті горобцями ділянки дороги перед капотом «Фольксвагена» почали очищуватися та рухатися. Горобці, принаймні багато з них, відскакували назад, звільняючи дві смужки дороги. І ці смужки точно відповідали ширині коліс «Фольксвагена». «Господи!» – прошепотів Тед. Потім він опинився серед птахів. Раптом він почав перетинати кордон між завжди і добре йому відомим світом, і тим іншим, заселеним тільки цими вартовими, які охороняли кордон між землею живих і землею мертвих. «Ось де я зараз», – подумав він, – поки повільно проїжджав тими двома коліями, які були забезпечені йому для руху цими загадковими птахами. «Я перебуваю на землі мертвих, що ожили, і допоможи мені Бог!» Дорога продовжувала очищуватись перед ним. У Теда завжди були ті самі 12 футів для руху вперед, і щойно він долав цю дистанцію, наступні 12 футів змінювали попередні. Шасі машини майже торкалися горобців, що нерухомо сиділи, але не тиснуло їх. Тед взагалі не побачив жодного мертвого птаха в дзеркало заднього огляду. Однак з повною впевненістю все ж таки важко було стверджувати що небудь. Оскільки горобці ззаду машини відразу відновлювали цілісний живий килим з тисяч птахів. Тед міг відчувати їхній запах, який нагадував той, що буває від пилу в старій скрині. Якось він засунув свою голову в мішок з кролячими катишками і глибоко вдихнув. Цей запах нагадував той давній. Він не був брудним, і він був далеким. Тед почав побоюватися, чи не викачала ця маса птахів тут весь кисень з повітря. Через що він не дістанеться місця і задихнеться. Тепер він почав чути легкі, стукітливі звуки, так-так-так. Звідкись з даху Фольксвагене уявив собі картину горобців, що там сидять, які якимось чином зв'язуються зі своїми товаришами, керуючи їх діями. Вони дають команди, коли потрібно звільнити смуги для коліс машин, коли знову можна зімкнути ряди. Він перетнув перший пагорб на лейк-драйв і подивився вниз на долину горобців. Горобці були всюди, вони, як раніше, закривали всі будівлі та кожне дерево, перетворюючи ландшафт на якийсь кошмарний пташиний світ, який далеко виходив за рамки звичайної людської уяви. Це було за межами самого людського розуміння. Тед раптом відчув, що на нього навалюється сонливість і різко ляснув себе по щоці. Це був тихий звук, спад. Набагато тихіше звук ревучого мотора «Фольксвагена». Але Тед помітив величезну бриж через всю цю нерухому масу птахів. бриж, що нагадує тремтіння. «Я не можу поїхати тут вниз. Я не можу. Ти повинен, ти знаєш, ти посередник, ти господар». А крім того, куди ще він міг тут їхати? Подумав про слова Роулі «Будь дуже обережний, Тадеуш. Жодна людина не може керувати агентами потойбічного світу. Це не може бути довго». Припустимо, він спробує повернутися назад на дорогу Н-5. Птахи відкрили йому шлях уперед, але тет не думав, що вони зроблять це при його поверненні назад. Він подумав, що наслідки зміни у його свідомості були б немислимі. Тед почав спускатися з пагорба. Горобці розступилися, відкриваючи дорогу перед його машиною. Він ніколи згодом не міг точно згадати решту своєї подорожі додому. Його свідомість тут вкрилася рятівною завісою забуття. Щойно закінчилися ці події. Він пам'ятав, що знову і знову обмірковував одну й ту саму думку. «Вони ж тільки горобці, господи боже мій! Вони не тигри або крокодили або пірані, вони тільки горобці!» І це було правдою. Але бачити таку їх безліч відразу, бачити їх усюду, що забилися на кожну гілку і сіяли кожну колоду – це щось робило з твоєю свідомістю. Це шкодило свідомості. Коли він виїхав на круту криву в Лейк Лейн через півмилі від дороги, мало ліворуч відкритися погляду будівля школи Мідоу. Але вона не з'явилася. Будівля школи наче зникла. Вона була чорною і майже невидимою через горобців, що її обліпили. Це шкодить твоїй свідомості. Скільки їх? Скільки мільйонів чи мільярдів? Ще один сук тріснув і обвалився в перелиску зі звуком, що нагадує віддалений грім. Тед проїжджав повз Вільямсів, але А-подібний будинок тепер мав зовсім інші обриси через продавлену вагою птахів покрівлю. Тед і не підозрював, що патрульна машина Алана Пенкборна припаркована тут поряд із будинком. Він бачив тільки горбок з гороб'ячого пір'я. Потім тет проїхав володіння Седлера, Масенбурга-Пейна. Інші будинки він не знав чи не міг згадати. А приблизно за чотири сотні ярдів від його будинку птахи раптово перестали траплятися йому на очі. Тут кінчався світ горобців. Буквально через шість дюймів не було жодного видно. Знову Теду привиділося, що хтось провів чітку лінію, що обмежує горобців поперек дороги. Птахи стрибали і пурхали позаду машини, а попереду вже відкривався вид назавжди брудну, але вільну від якихось пернатих гостей Лейклейн. Тед, потрапивши в нормальний світ, раптом зупинив машину. Відчинив дверцята і звалився на траву. Він застогнав і стер щедрий під чола. Він міг бачити попереду лише дерева з обох боків, дороги і яскраво сині відблиски озера, що просвічують крізь них, ліворуч від Теда. Він глянув назад і побачив чорний, мовчазний і чекаючий світ. Психопомпи, подумав Тед. Господи, допоможи мені, якщо щось піде неправильно. Якщо він якось отримає контроль над цими птахами, допоможи нам усім, Господи. Він зачинив двері і заплющив очі. Ти маєш взяти себе в руки, Тед. Ти не пройдеш через це, якщо ти будеш у такому стані, як зараз. Ти маєш взяти себе в руки, забудь про горобців. «Я не можу їх забути!» – закричала частина його свідомості. Вона була залякана, вражена і близька до божевілля. «Я не можу! Я не можу!» «Але він зможе! Він повинен!» Горобці чекали. «Він чекатиме теж. Він чекатиме, доки не прийде потрібний час. Він змусить себе дізнатися про цей час, коли він приїде туди. Якщо він не зможе це зробити для себе, він це зробить для ліс і близнюків». Уяви собі, що це розповідь, просто розповідь, яку ти пишеш, розповідь без будь-яких птахів. Окей, про мимривте, то окей, я спробую. Він почав знову правити і почав знову співати напівголосно Джон Уеслі Хартінг. Тед заглушив Фольксваген. Той замовк лише після останнього тріумфального салюту з мотора і вийшов з автомобіля повільно. Він напружився. Джордж Старк вийшов із дверей, тримаючи на руках Уенді, і спустився на веранду, зустрічаючи Теда. Старк теж напружився. Ліс, що стояла позаду Алана, відчула, що в ній народжується крик, причому не в горлянці, а десь позаду чоле. Їй найбільше хотілося відвести очі цих двох людей, але вона виявила, що це неможливо. Спостереження їх було схоже на видовище людини, яка виконує гімнастичні вправи перед дзеркалом. Вони зовні ніяк не були схожі один на одного, навіть якщо й можна було би ігнорувати прискорення розкладання тіла Старка. Тед був стрункішим і темнішим. Старк ширший у плечах і світловолосий, незважаючи на лисину, на якій вже майже нічого і не залишилося. І все ж вони були немов дзеркальні відображення в той же час. Ідентичність була абсолютною, тому жодна риса відмінності не могла кинутись у вічі спостерігачеві, це була якась внутрішня схожість, глибоко прихована під зовнішністю, але така реальна, що вона шокувала. Ті ж рухи напружених ніг, рух пальців, постигні, гніз, зморшки навколо очей. Вони розслабилися точно одночасно. -Галу, Тед! голос Старка був майже сром'язливий. -Галу, Джорджа спокійно сказав Тед. Сім'я Все чудово, ти працюватимеш, ти готовий! Десь за ним до дороги Н-5 тріснув ще один сук. Очі Старка підстрибнули. «Що це?» «Сук дерева», – відповів Тед. «Тут був ураган чотири роки тому, Джорджа. Мертві дерева ще падають, ти знаєш». Старк кивнув головою. «Як це маєш, старий?» «У мене все гаразд». «Ти виглядаєш трохи ослаблим». Очі Старка вп'ялися в обличчя Теда, той міг відчути, як вони намагаються зазирнути у його думки». «Ти не виглядаєш і сам дуже привабливо». Старк засміявся, але в його сміху не було веселощів. «Я здогадуюсь». «Ти їх відпустиш?» – запитав Тед. «Якщо я зроблю, що ти хочеш, ти справді відпустиш їх». «Так!» «Дай мені слово». «Добре», – сказав Старк. «Можеш його отримати слово жителя Півдня. Це не якась штука, яку легко видають». Південна вимова, майже бурлескний, квакаючий акцент, повністю зникли з промови Старка. Він говорив з простою і жахливою точністю та ясністю. Обидва чоловіки розглядали один одного в останніх променях сонця, що заходить настільки яскравого і золотого, що воно здавалося сюрреалістичним. «Окей», – сказав Тед після довгої паузи і подумав. «Він не знає. Він справді не знає. Горобці. Вони, як і раніше, приховані від нього. Це мій секрет. Окей, ми займемося цим». Поки вони обидва стояли біля дверей, Ліс зрозуміла, що в неї зараз з'явилася чудова нагода розповісти Алану про ножа під кушеткою і вийняти його звідти. Чи не треба? Вона повернулася до нього, і в цей момент Тед покликав її. «Ліс!» Його голос був різкий. У ньому звучали командні ноти, які в Теда були дуже рідкісними, і здавалося, що він знає, що вона була готова зробити. І він не дав їй такої можливості. Звичайно, це був просто збіг, все інше неможливе, адже так? Вона не знала. Вона більше взагалі нічого не знала. Вона подивилася на Теда і побачила, як Старк передає дитину Теду. Тед тісно притис у Енді та обійняла батька за шию так само дружньо, як тільки обіймала шию Старка. «Зараз», – заволала свідомість Ліс, – «скажи йому зараз, скажи, що треба тікати, зараз, поки у нас обидва близнюки». Але, звичайно, Старк має револьвер. І Ліз не думала, що хтось з них зможе випередити кулю. І вона знала Теда дуже добре. Вона ніколи не говорила цього вголос, але їй раптом спало на думку, що він може дуже добре подорожувати на власних ногах. А зараз Тед був дуже близько від неї, і вона навіть не відразу зрозуміла, що не звертає уваги на наказ у його очах. «Дайте спокій, Ліз», – говорили вони. «Це моя гра». Потім він обійняв її вільною рукою, і вся родина в повному зборі зійшлася в тісних, але дружніх чотиристоронніх обіймах. «Ліс», – сказав Тед, цілуючи її холодні губи. «Ліс, я так шкодую, пробач мені за це. Я не думав, що щось схоже на це може статися, я не знав. Я думав, що це буде нешкідливо, жарт». Вона міцно обхопила його і поцілувала, і її губи тепер потеплішали. «Окей», – сказала вона, – «все буде окей, адже так, Тед». «Так», – сказав він. Він трохи відхилився, щоб зазирнути їй у вічі. «Іде до того, щоб бути окей». Він ще раз поцілував її, потім глянув на Алена. «Хеллоу, Алан, сказав Тет і трохи посміхнувся. «У вас щось змінилося у поглядах». «Так, зовсім небагато. Я поговорив сьогодні з одним вашим старим знайомим», – він глянув на Старка. «Твоїм також». Старк підняв те, що залишилося від його брів. «Я ніяк не думав, що у нас з Тедом можуть бути якісь спільні знайомі, Шериф Аллен». «О, у тебе дуже тісні зв'язки з тим малим», – зауважив Аллен. «Фактично, він одного разу тебе вбив». «Про що ви кажете?» – різко запитав Тед. «Я говорю про доктора Прічарда. Він пам'ятає вас дуже добре. Чи бачите, це була зовсім незвичайна операція. Те, що він витяг із вашої голови, Тед, було їм». Шериф кивнув у бік Старка. «Що ви кажете?» – перепитала Ліс, і її голос здригнувся на останньому слові. І тут Алан передав їм те, що повідомив йому раніше Хью Прічард, але в останній момент він опустив частину розповіді про бомбардування горобцями камікадзе госпіталю. І він це зробив, бо Тед нічого не сказав про горобців, а Тед мав проїхати повз ділянку Вільямсів, щоб дістатися сюди. Це передбачало дві можливості. Або горобці вже полетіли... На момент появи там Теда, або Тед не хотів, щоб Старк знав про них. Алан уважно подивився на Теда. «Щось тут відбувається, якась ідея, дай Боже, щоб вдала!» Коли Алан закінчив, ліс виглядала приголомшеною. Тед кивнув головою. Старк, від якого Алан чекав найсильнішої реакції з усіх слухачів, не здавався якось дуже стурбованим, ні з якого боку. Єдиним виразом, який зміг вловити Алан на «старикові», що руйнується, було почуття забави. «Це багато чого пояснює», – сказав Тед. «Дякую, Алан. але ніяк не пояснює цю чортівню для мене», – вигукнула ліс настільки пронизливо, що діти почали пхикати. Тед глянув на Джорджа Старка. «Ти привид, – сказав, – він жахливий, різновид привиду. Ми всі тут стоїмо і дивимося на привида. Хіба це не кумедно, це навіть фізичний феномен. Це диявольське епічно». «Я не думаю, що це має значення», – легко погодився Старк. «Розкажи їм історію Вільяма Бароу Тед. Я добре її пам'ятаю. Я був у усередині, звичайно, але слухав». Ліс і Алан запитливо глянули на Теда. «Звичайно», – відповів Тед, – «Айк і Майк завжди думають однаково». Старк відкинув назад голову і засміявся. Близнюки припинили скиглення і приєдналися до його сміху. «Це чудово, старий, це чудово!» Я був, чи можливо, тепер треба говорити, ми були разом із Бароу у складі екзаменаційної комісії 1981 року у новій школі у Нью-Йорку. Під час співбесіди один молодик запитав Бароу, чи вірить той у життя після смерті. Бароу відповів, що так, він думає, ми всі так і живемо. І ця людина дуже дотепна, заявив усміхнений Старк. Не може потрапити з пістолета в лайно, але дуже дотепний. Тепер ви розумієте, ви розумієте, як мало це все означає. Але все ж таки означає, подумав Алан, вивчаючи Теда все більш уважно. Це означає багато. Обличчя Теда каже це, і горобці, про яких ти не знаєш теж. Знання Теда небезпечніші, ніж навіть він припускає, подумав Алан. Але це все, на що вони могли сподіватися. Шериф вирішив, що вчинив правильно, залишивши при собі кінцівку розповіді Прічарда. Але він все ще відчував себе як людина, що стоїть на краю скелі і намагається жонглювати надто багатьма смолоскипами, що горять. «Досить балаканини, Тед!» – сказав Старк. Той кивнув головою. «Так, цілком достатньо». Тед глянув на Ліста Аллена. «Мені б не хотілося, щоб хтось із вас намагався зробити щось, ну, поза розпорядком. Я збираюся зробити те, що він просить». «Тед, ні, ти не можеш цього зробити». Він поклав палець поперек її губ. «Я можу і я зроблю, без трюків, без особливих ефектів». Слова на папері створили його, і слова на папері – єдина штука, яка може позбавити нас від нього. Він підвів голову, дивлячись на Старка. «Ти думаєш, він знає, що це спрацює?» «Він не знає, він лише сподівається». «Це правильно погодився Старк. Надія є пружиною всіх людських бажань». Він засміявся. Це був шалений лунатичний звук, і Алан зрозумів, що Старк також жонглює палаючими смолоскипами на краю скелі. Раптовий рух відчув краєчком ока шериф. Алан злегка повернув голову і побачив горобця, що приземляється на лоджію, що виступає за край цільної скляної стіни, що захищає західний бік вітальні. До першого горобця приєдналися другий та третій. Алан глянув на Теда і помітив, що й у письменника очі трохи скосилися. Чи бачив він це? Алан вирішив, що так. Тоді він мав рацію. Тед знав, але не хотів, щоб це знав Старк.